1981 gavs en bok ut av det lilla bokförlaget Sinkona. Vad som har blivit av det bokförlaget sen dess vet jag inte, men på sajter där man kan köpa begagnade böcker kan man se vilken typ av utgivning de hade på den tiden. Titlar som Handbok i grafologi, Frågesport 1980 och en massa gamla böcker av Strindberg passerade vi. Och så boken jag vill prata om förstås Den heter Svenska spökhistorier Och har som undertitel Ett urval av de bästa bidragen till den av Stockholmstidningens söndagsbilaga År 1938 anordnade inventeringen av svenska spökhistorier Låt oss öppna den där boken Och se om det vi hittar i den Kanske fortfarande ekar i vår tids berättelser Son on. Non è presente Chiara. Giovanno viene Maya. Contro di un'altra galleria Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och den där boken kom till i sin första version 1939 året efter att Stockholms tidningen som i sin ursprungliga version lade ner redan 1966 bad sina läsare skicka in sina egna skräckupplevelser genom tiderna. Boken sålde slut och föll väl sen i glömska tills 1981 då sin kona gav ut den igen. Sedan dess är det framförallt genom hemsidan spökhistorier.se som någon som är mycket engagerad i reinkarnationer och astrologi har skapat som dessa historier lever kvar. Där finns nämligen boken återpublicerad med sitt gamla förord och allt. Kännetecknande för spökerier är ju att de vanligen sägas ha med döden och de döda att göra men i övrigt kunna de vara av de mest skiftande beskaffenhet. Den ur folkloristisk synpunkt viktigaste gruppen måste nog vara de mera traditionsbundna spökhistorierna inom vilka man kan urskilja vissa bestämda motiv som för övrigt ofta låter sig undersökas geografiskt. Så skriver Gunnar Granberg i 1939 års gamla förord till boken Svenska spökhistorier som sen fortsätter med ett 80 tal nedtecknade berättelser från tiden kring sekelskiftet 1900. Granbergs ord klingar bekant för alla som lyssnat på fler än några avsnitt av den här podden. Vårt intresse för hur historierna speglar sin tid borde ha märkts vid det här laget. Och just av det skälet kan det vara intressant, hoppas jag, att jämföra några av historierna från svenska spökhistorier med vår tids berättelser. Till exempel med lyssnarhistorierna som ni skickar in till podden. För då upptäcker man att både de platser som omtalas och den typen av märkliga möten som beskrivs finns kvar ännu i vår tid. Låt oss prova att jämföra en berättelse. De jälfrusna barnen går igen, inskickat till Stockholms tidningen av signaturen SFS med en lyssnarhistoria. Vi börjar med 1938 års berättelse, uppläst av Ludvig Josefsson. Det var en januari dag år 1921. Jag hade på skidor besökt en god vän som bodde vid en insjö i östra Värmland. När skymningen bröt in bröt jag upp till stora molnmassor hade plötsligt brett ut sig över himlen, bådande snöyra. Med kraftiga stadtag gled jag fram över de snötäckta isvidderna mot hemmet, då plötsligt ovädret bröt ut. Stormen piskade snön i ansiktet på mig. Med försiktiga glid, följande den skogkransade sjöstranden för att ej förlora riktningen, gick jag sakta framåt. Ljuset från den inne i viken liggande gården S hjälpte någon mån orienteringen, varför jag beslöt gena över viken. Då hände det. Med riktning från gården S ut mot sjön... Såg jag några meter framför mig två flickor, trasigt klädda, bärande var sin korg i handen, komma vandrande hand i hand. I första häpenheten stod jag alldeles stilla. Vem kunde ha hjärta köra ut barn i detta hundväder, tänkte jag. Jag kastade om riktningen och följde efter barnen för att varna dem för den farliga vandringen i snöyran, som lätt kunde bli den sista för dem. Egendomligt nog han jag i fatt om hur jag än ansträngde mig. Då och då skymtade de små kropparna framför mig för att därefter alldeles förlorade musikten. Jag insåg det lönlösa i att komma fatt om varför jag vände och skidade hem. Jag berättade sen händelsen för min granne, en gråhårsman född i bygden. Då var det säkert barnen som omkom och i snöhyran en januarikväll för många år sedan du nu såg gå igen, sa han. Jag bad honom berätta och han talade då om hur två små flickor från sjöns andra sida varit ute och mat. Det hade blivit sent då de lämnat gården S och snöhyran hade överraskat dem. De hade gått vilse och omkommit. Nästa dag hade man funnit deras stela kroppar i närheten av den ö där jag tappade bort deras spår. Så långt en historia från 20-talets östra Värmland, uppläst av Ludvig Josefsson. Precis som alla andra historier från Stockholms kommer vara i detta avsnitt. Finns det då mysterier kvar uppe i Värmland? Ja visst, hör bara denna lyssnarhistoria, inskickad av Joel, boende i Filipstad. Han kallar den VVS-jobbet. Jag jobbar som energiingenjör och skulle ta en titt på VVS-systemet i en byggnad som skulle renoveras. Jag blev hastigt insläppt av fastighetsägaren som snart lämnade mig ensam på grund av ett möte. Det var en gammal byggnad, ombyggd i flera omgångar med tillhörande halvtrappor hit och halvtrappor dit, ett förvillande myller av grå, illa belysta korridorer med skyddsrum och förråd längs väggarna. På något ställe stod en soffa som spred en markant doft av kedjerökande åldring. Medan jag letade efter systemets hjärta, under centralen, där de gamla oljepannorna stod och rostade, började jag känna mig ensam. Jag var ju ensam också, men jag kände mig ensam på det där markanta sättet som jag inte känt sedan min ensamvandring i Sarek då jag höll på att gå rakt mot en björnhona med tillhörande unge och inte märkte dem förrän de redan vaksamt bevakade mina rörelser. Jag gick ner för ännu en halvtrappa målad i den där tjocka grå färgen som skriker Kubakris och Stalins statyer hittade äntligen förrummet där den enorma oljetanken stod. Rören pekade mig i rätt riktning och pannorna stod i rummet bredvid som kolosser med ett ben i en grumlig dåtid, det andra benet här och nu. Jag fick en impuls och knackade på den enorma pannan, vilket gav upphov till ett ihåligt eko. Ett högt dunsande ljud hördes inifrån skorstenen och det var inte förrän jag såg svart aska ryka ur ett öppet spjäll som jag förstod att det som jag hade hört var åratal av avlagringar som ramlat från skorstensväggarna. Jag hörde min puls dåva dunsande genom min öppna mun och tyckte att det dånade i den vanvettiga tystnad som bredde ut sig efter smällen. Det tog ett tag innan jag samlat mig och börjat skissa upp rörsystemets uppbyggnad och följt det nerströms längs rörstråk och schakt. Men så kom jag in i ett lite större rum, det största på källarplanet och trevade längs väggarna efter lampknappen utan att hitta den. Då fiskade jag upp telefonen och satte igång ficklampan och kunde precis urskilja en knapp några meter till vänster vid sidan om en annan dörr. Det knastrade på golvet av grus när jag gick mot knappen. I ögonvrån, precis vid lampans periferi, tyckte jag att jag såg någonting röra sig längs golvet och med andan i halsen snurrade jag runt och lyste åt samma håll. Det som nu syntes i ljuskäglan var inte det som eventuellt rörde sig utan en rullstol av gammal modell. Klassisk skräckfilmsrekvisita. Jag skyndade mig till knappen och blundade när jag tryckte på den och när jag sakta öppnade ögonen tittade jag rakt ner i marken. Just där och då kände jag att om det var någon eller någonting där som ville mig något ont så ville jag inte ha dess ansikte en decimeter från mig när lampan slogs på. Men jag var såklart fortfarande ensam. Det här rummet fungerade nu som ett förråd och jag kunde se en skivback med gamla klassiker som Halleluja, Jesus kommer av Victor Klimenko och till min glädje också en gammal Yamaha-orgel som stod i ett hörn under några softdynor. Jag fick hindra en impuls att öppna den och se om jag kunde hitta några intressanta komponenter jag kunde använda i mina effektpedaler till elgitarren. Tanken på något som låg långt utanför källaren inducerade genast lite värme i kroppen på mig. Jag fick tvinga mig att fortsätta mitt jobb. I samma rum kom rören genom väggen strax till höger om dörren och fortsatte längs hela rummets längd. Svängde av innan kortsidväggen till vänster och därefter en sväng till höger. In genom en fyrkantig öppning i den motsatta väggen. En snabb titt på min planritning gav att det på andra sidan öppningen var något som benämndes outgrävt schakt. Jag kände genast en oerhörd motvilja mot att se var rören tog vägen. En motvilja som nu när jag skriver detta ger mig gåshud över hela kroppen. Men jag visste att jag inte kunde åka därifrån innan jag dokumenterat det jag behövde för att kunna rita systemet i datorn därefter. Så jag stålsatte mig, gick fram till öppningen och riktade mobilkameran i rörets riktning Jag blundade återigen och så tryckte jag av och såg blixten lysa upp rummet genom mina ögonlock Så snart blixten lyste hörde jag ett isande skjut och ett krafsande inifrån utrymmet bakom väggen och sekunden senare fick jag något hårt rakt på näsan och jag kände hur den bröts Chockad ramlade jag baklänges och skrek rakt ut. Jag hörde någon eller någonting ta sig ut genom öppningen innan jag började springa tillbaka så fort jag kunde uppför halvtrapporna genom de grå korridorerna ut ur byggnaden. Hela tiden hörde jag skriket i öronen, ett antal fötter som förföljde mig. Med handen över näsan och munnen såg jag fingrarna bli röda och jag tänkte återigen på björnhonan i Sarek och hur den följde mig med blicken jag tänkte på smällen i skorstenen och rörelsen precis utanför mitt synfält. Och sen gjorde jag någonting jag önskar jag aldrig hade gjort. Jag tog upp telefonen för att titta på den senast tagna bilden. Bilden var såklart suddig. Men det var inte något som helst tvivel om att två eller kanske tre par ögon reflekterade kamerablixten. Jag raderade bilden omedelbart, men det var för sent. Blickarna som mötte min hade för evigt etsat sig fast i mitt inre. Ja, det var lyssnaren Joels berättelse VVS-jobbet från Östra Värmland. Precis som upplevelsen med barnen i snön nästan hundra år dessförinnan. Vem vet kanske tillhörde blickarna i de där rören samma odödliga väsen. Låt oss nu ge oss av söderut till trakterna kring Lund. I historien Prästen med de vita hästarna, signerad Stockholms tidningsläsaren Ter, hör vi om ett möte med något förvildat för länge sedan. Det tog det inte vara så allmänt bekant att det finns en spökhistoria knuten även till Västra Hoby gamla prästgård i Skåne. Undertecknad, som vistades där under åren 1918 26 fick höra den berättas av en gammal arbetskar, Jöns Hansson, som brukade gå såga ved. Jag hade en natt, det var den 27 februari 1919– Vaknat och tyckte mig höra ett frustrande från ett par hästar som satte av i vilt sken strax nedanför mitt fönster. Jag steg upp och såg ut genom fönstret men gårdsplanen nedanför låg försänkt i bäckmörker och jag kunde inte urskilja någonting. Tre dagar senare kom ovannämnde gårdskar på besök och jag berättade helt om passant händelsen för dem. Hans anledsdrag blev ganska bistra och jag förstod att historien berörde honom på något alldeles särskilt sätt. När han hade slutat arbetet på kvällen stannade han kvar och berättade följande historia för mig. I början av 1800-talet skulle det ha bott en sträng gammal präst i prästgården. Jönsons farfar hade tjänat som dräng och kusk hos denna kyrkoherde. En natt, den 27 februari, hade det kommit bud till prästen att ett barn i församlingen behövde nöddop och att prästen mitt i natten måste fara till stället som låg en halv mils väg från prästgården. Kyrkoherden hade rusat ut i kusken som sov i dränkkammaren och väckt denne. En häftig ordväxling hade med det uppstått och kusken hade vägrat att spänna för hästarna mitt i natten och köra på de hala backiga vägarna. Orsaken skulle ha varit att seldonen var så slitna och nötta att en olycka lätt skulle kunna inträffa. I sin upphetsning hade kyrkoherden gått in i vagnboden och dragit ur vagnen samt spänt för sina två vita hästar samt själv givit sig av. Han hade inte kommit mer än ett litet stycke för prästgården förrän hästarna i den branta backen satte av i vilt sken- med påföljd att djuren slet sig från vagnen. Prästen höll medeltid stadigt kvar i tömmarna- och släppades med en god bit ner till Kävlingeån- där han släppt taget och fallit i vattnet. Dagen därpå skulle invånarna ha funnit honom död- men de bägge hästarna fann man aldrig. Gårdskaren berättade då- att han fått höra berättelsen av sin far- som i sin tur hört den av kusken och att det ålåg honom att föra den vidare inom släkten. Historien kom snart ut i byn och en av de rika bönderna fick höra den men trodde inte på den. När den 27 februari 1920 kom infann sig i prästgården och bad få hålla vakt utanför ägorna, vilket naturligtvis ingen kunde neka honom. På morgonen fann en piga honom halvdöd av förskräckelse. Han hade vid fyra tiden på natten sett två vita hästar i vilt sken som efter sig hade släpat en vitårig man med barskt utseende. Det blev tyst några år med historien men 1923 kom en ung pastorsadjunkt på besök och log över på andra våningen. Pastorsadjunkten hade aldrig varit på platsen förut och kände inte till något om att det spökade i prästgården. Den 28 på morgonen kom han emellertid ner till frukostbordet mycket orolig och frågade om arrendatorns bägge hästar hade slitits sig lösa under natten och om någon olycka inträffat. Han hade nämligen fem minuter i fyra vaknat vid ett förfärligt oväsen och när han stigit upp och sett ut genom fönstret hade han iakttagit två vita hästar efter vilka det släpade ett mörkt, människoliknande bylte. I prästen med de vita hästarna möter vi en samhällsklass och upplevelse präster och spökhästar som vi allt för sällan hör talas om idag. Dagens skräckupplevelser tenderar att vara mer vardagliga som till exempel den lyssnaren Bella skickade in för ett tag sedan den är avlägsen i tid, men inte i plats från den vi har dem i svenska spökhistorier. I ett korridorsrum i Lund kallar vi den. Nu ska jag berätta en sak som hände för bara 30 minuter sedan. Just nu när jag skriver detta är klockan 18.50. Det som hände hände klockan 18.13. Jag bor i ett korridorsrum i Lund. Trots att jag inte känner alla så väl i min korridor är det lite som att leva i ett kollektiv. Vi umgås ibland i vardagsrummet, lagar mat under samtal och det finns ingen som låser dörren om man ska gå till köket. Knappt om någon ska kila ner till tvättstugan. Vi litar helt enkelt på varandra. Eftersom jag har pluggat hela dagen och det är jättefint väder ute gick jag på vår gemensamma balkong för att sola lite och lyssna på podcast en stund. Jag hade väl varit ute i kanske en kvart när jag kom tillbaka till mitt rum och satte mig vid datorn. Eftersom min laddare i trasig hade jag fram till för 20 minuter sedan mobilen på flygplansläge. Men när jag satte på mobilen fick jag sms från två kompisar och såg att jag hade en massa missade samtal. Jag har även flera missade samtal från min klasskompis Dana på Messenger på Facebook. När jag ringer upp på Facebook frågar hon vad det är som händer. Vad då händer? frågar jag. Jag pluggar. Nej, men du ringde mig, säger Dana. Eller det var någon som ringde mig och pratade engelska. Jag började rynka på ögonbrynen. Vad då pratade engelska? Fy fan var läskigt, då måste det vara någon som har kapat ditt Facebook-konto eller något för det var någon som ringde mig flera gånger. Mannen som ringde pratade engelska och sa upprepade gånger, "Hello, where are you? Where are you?" Hon berättade sen att hon la på flera gånger men att det trots allt fortsatte ringa. Personen som hade mitt konto ringde upp gång på gång och sa samma sak. Jag tyckte det lät så absurt att jag började skratta och det gjorde även min kompis. Jag la på luren och bad dem att få ringa upp när jag hade säkerställt mitt konto. Sen gjorde jag det och när vi sen ännu en gång hade lagt på så kollade jag igenom konversationen med henne. Och sen scrollade jag upp och såg att texten... 18.13 Dana missed a call from you. Personen, alltså någon av mina grannar eller någonting annat måste alltså ha tagit sig in i mitt rum under en korta stund då jag var på balkongen för att sedan ringa min kompis Dana och sedan gå härifrån. Anledningen till att jag tror att någon har tagit sig in i mitt rum och fått tag på mina inloggningsuppgifter är för att jag precis haft en konversation med henne angående en fråga i tentan. Vilket gjorde att Danas chattruta var den som var öppen och låg synlig på min Facebook-sida. Just nu när jag skriver det här har jag steg utanför i korridoren. Jag vet inte om jag vill öppna förrän min granne kommer hem. Ni hör det i ett korridorsrum i in Lund, inskickad av lyssnaren Bella. Och därmed har vi med två exempel visat att trakterna där spöken och sådant en gång syntes fortfarande bubblar av sån märklig aktivitet. De har inte försvunnit iväg, men kanske har de bytt skepnad. Från barn i snöstorm till gömda figurer i rör, från hästar på vägen till röster i Facebook-chatten. Men kring vissa platser är aktiviteten sig mer lik- –upptäcker vi i berättelserna från förra sekelskiftet. Låt oss till exempel höra historien Drängen som brann inne– –signerad Stockholms GH– –från förra århundradets allra första början. På vårsidan år 1900 hade jag statt mig som drängpojke hos en bonde i Västergötland– och mitt huvudsakliga arbete fick jag utföra i laggården. Jag fick fodra och göra rent samt även hjälpa till med mjölkning. Det var på höstsidan det hände som jag tänkt berätta. Händelsen var allmänt samtalsämne där i socknen i flera år. Nu är den kanske glömd, men jag som fick uppleva den glömmer den inte i första taget. Vi hade börjat släppa djuren ute- men då det var kalla och stormiga nätter lät vi dem vara in i laggorn. Jag fick föra dem i vall och även hämta dem till mjölkning om kvällarna och därefter kördes de in i laggorn där jag tjudrade dem. Så hade det fortgått några dagar då husbonden, en annars mycket sansad och lugn man, kom inrusande tidigt en morgon och väckte mig med orden. «Pojke, glömde du binda djuren igår kväll?» Tjurarna har halvvägs stångat i en kviga. Tjudra? Visst tjudrade jag dem, sa jag och satte mig yrvaken upp i sängen. Jag gnuggade sömnen ur ögonen och tänkte noga efter. Ja, det gör jag ju alltid. Varför skulle jag ha glömt igår kväll? Jag var bestämt övertygad varför jag fann det hela verkligen undligt. Det gick en vecka och så en morgon var det samma historia. Det här får inte fortgå. kväll ska jag själv binda djuren, sa husbonden en morgon då han återfunnit djuren lösa. Den gången hade dock ingen skadat sig. Kvällen kom och husbonden kände efter vid varje ko om jag bundit henne ordentligt. Det var som det skulle, men lika oförklarligt var korna lösa morgonen därpå. I natt ska du och jag hålla vakt. Det var jag med på. Då vi ett kvällsmat satte vi oss att vakta i laggården. Rätt som oftast spruttade vi till. En gång var det katten som tassade förbi oss men när det led mot midnatt hände något som kom som en rysning genom min kropp. Mitt genom väggen där ingen dörr fanns men funnits för långt tillbaka kom en rödhårig dräng inrusande och började i rasande fart lösa djuren och så försvann han. Husbonden stirrade på mig och jag på honom. Vi hade inte kommit oss för varken med det ena eller det andra. Vi tände en gammal fotogenlampa och tysta och nästan lite bleka om nosen båda två bundo vid djuren och ging och lika tysta upp till mangårdsbyggnaden. Jag klädde av mig och gick till säng i kökssoffan. På morgonen kom husbonden till mig och sa Det där var konstigt. Det var inte du. Vet du vem det var? Jo, den här gården brann ner för många år sedan och det har berättats för mig att en rödhårig dräng som tjänade på gården och vilken den natten försökte rädda djuren i lagorn brann inne. Det var han som vi såg igår natt. Drängen som brann inne visar på en evig konstant i Sverige. Det här med att det alltid har varit någonting med djuren. Om vi har rört oss kring dem och tagit hand om dem när vi har varit i livet då släpper vi dem inte även om vi dör. Lyssna bara på Creepypodden lyssnaren Erikas berättelse, Höskörd, som hon mejlade in till podden nästan exakt 117 år efter att drängpojken haft sin märkliga upplevelse. Jag växte upp i en hästfamilj Vi bodde i ett litet samhälle i Jämtland Och gården in till vår inkluderade ett ganska stort stall Och även flera kilometer med hagar Fem ängar och en större bit egen skog Jag hade mina hästar på den där gården Och jag kunde cykla den korta grusvägen till stallet precis när jag ville Det var verkligen underbart Lantligt Idylliskt Sommaren mellan första och andra året i gymnasiet skördade vi hö från de fem ängarna, precis som alla andra somrar, alla andra år. Men det här året blev faktiskt sista gången som jag var med för att hjälpa till. Det är alltid i slutet av juli varje år som vi skördar hö och vi börjar då alltid med att slå höt på alla ängarna och vi brukar turas om med att köra traktorn. Det är långtråkigt och väldigt varmt eftersom traktorn har öppet tak. Ja, taket är trasigt och ingen har kommit sig för att laga den. Så är det mycket getingar och bromsar där inne också. När vi vänt höet så det kunnat torka tillräckligt, använder vi maskiner igen. Och i den här delen av processen som kallas refsningen, matar vi en annan bruksmaskin upp med löst hö och pressar det till individuella höbalar om 12 kilo. När vi med maskin och viss muskelkraft pressat och samlat ihop alla de här balarna kör vi ner dem till stallet och börjar bära upp dem på höloftet. Höloftet är själva övervåningen i stallet och det är ganska många kvadratmeter med tanke på att stallet rymmer strax 40 hästar. Den sista kvällen i höslagningsperioden hjälps alla i stallet åt. Det vill säga familjen på gården, vi grannar och människor som hyr in hästar och de som tränar andras hästar i stallet. Då ställer vi upp oss i små stationer, två och två, hela vägen från traktorn och baluppsamlingen till långt in i själva höloftet. Vi brukade dra lottom om vem som skulle tvingas stå på stegen upp mot loftet. På så vis skickas balarna mellan oss tills vi fyllt höloftet med balar. Tätt packade. Efter en bra sommar är det svårt att stänga luckan ner till fodrummet, alltså den takdörr där man går upp och ner från loftet. Den här gången gick luckan inte att stänga alls, utan vajade av vinddraget när man gick förbi. Hela loftet var packat med mängder av tunga, näringsrika hörektanglar. Från vägg till vägg, från golv till tak. En lyckad slagning på det hela taget. Vi hade varit ganska många som hjälpts åt den där nämnda kvällen år 2005, men fler och fler droppade av framåt kvällen och snart var det sent. Det var bara jag och min bästa kompis kvar. Ska vi ta en sväng bort till greftåsen, föreslog hon. Självklart, svarade jag. Vi älskade kvällsrittar, precis som våra hästar. När vi hämtat in våra hästar och tränsat dem gick vi stallgången upp tillsammans för att hämta hjälmarna som vi förvarade i foderummet. Det var kvaft och varmt som sommarkvällar brukar vara och stämningen var avslappnad och mjuk. Vi var äntligen klara för året och det var en riktigt bra skörd vilket innebar stor lättnad inför vintern. När vi gick cementgolvet fram märkte jag att jag hade rivsår på armarna efter att ha ramlat igenom det ganska stora hålet i lastytan på skogsmaskinen och jag hade lika delar torkat gräs som hårstrån i min frisyr. Men äntligen var det i alla fall klart. Med några meter kvar till foderummet stannade Jenny, min kompis, upp. Jag stannade strax framför henne, vände mig om och såg frågande på henne. Med blank blick böjde hon långsamt nacken bakåt och såg upp mot det vitmålade gamla innertaket. Hennes ögon var uppspärrade och hon såg rädd ut. Hon slet inte blicken från de flagnande plankorna. Jag såg en gång till, frågande på henne. Lyssna, viskade hon andlöst. Jag lyfte ansiktet mot taket och efter någon sekund hörde jag det också. Fotsteg. Fotsteg från loftet. Loftet vi själva nyss varit med och till både bredd och höjd fyllt med pressat hö. Det var försiktiga, nästan smygande fotsteg. Ett rytmiskt knarrande. Men ingen skulle ju ens kunna ta sig in där. Håret på mina armar han ställde sig på ända innan det klanade för mig. Ja, såklart, ropade jag till och skrämde nog Jenny ordentligt. Hon blängde argt på mig. Vad såklart? Jag började skratta. Gammal trä kan låta så där. Hade jag inte vetat att gammal trä kan göra sådana ljud hade jag dött, skrattade jag. Jenny började också skratta och vi låg tillsammans. Tills de försiktiga stegen övergick... I ett tungt springande. Glasklart hörde vi de hårda stegen precis ovanför oss och i stallgångens smutsiga gula ljussken såg vi hur damm föll ner genom sprickorna mellan takbräderna. Vi reda aldrig ut den kvällen. Och inte en enda gång sedan dess har jag hjälpt till med den årliga höskörden. Mm, Hörskörd av lyssnaren Erika, alltså. Om vi vänder blicken framåt mot teknologi och särskilt de nya färdmedel som under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet började ta landet i anspråk, så hittar vi ännu fler berättelser. Tåg var i Sverige inte något nytt på 30-talet. Det hade funnits ett välutbyggt nätverk av järnvägar sedan 1800-talets andra hälft. Men att se dem på platser där ingen räls fanns det måste ändå ha varit speciellt. Berättelsen Spöktåget i Jokkmokk från en berättare med signaturen VRBR stannar kvar i minnet när man läst den. Det som här nedan återges har berättats signaturen av en varmt religiös och i övrigt fullt trovärdig person från orten där händelsen timade för fem år sedan. Det var befolkningen i byn Njautiaur i Jokmoksocken som då fick uppleva det oförklarliga artikeln handlar om. Ett sällskap var åkande efter häst på hemväg från en danstillställning i en grannby. Utan anmaning av någon av de åkande stannade hästen plötsligt strax innan man nått hembyn varvid det var nära att den fallit bakåt över de åkande i släden. Till sin häpnad finge samtliga i sällskapet samtidigt se ett järnvägståg med resande synliga i fönstren passera över vägen strax framför hästen. Närmaste vägen till järnväg från byn är tre mil. Förvåningen och häpnaden byttes till fasa hos de åkande då de upptäckte att resenärerna på tåget saknade huvuden. Då husken efter flera maningar och kraftiga piskrapp äntligen fick hästen igång satte den iväg i fullt sken och farten gick varken att hejda eller stoppa förrän efter framkomsten till hemgården där hästen, ännu i fullt sken, måste styras mot en uthusvägg. Ett par av sällskapets kvinnliga medlemmar fingo som följd av upplevelsen allvarliga nervchocker som de hade känning av under flera veckor framåt. Endast någon dag efter det här ovan omtalade, förtällde min sagesman, upplevde en lappfamilj i byns närheten lika oförklarlig händelse Lappfamiljen bestående av far och mor och en dotter mötte strax in till byn en underlig figur som ställde till villervalla med både folk och renraiden Mitt på vägen fingrade de nämligen se en figur vilken fick håret att resa sig på huvuderna på sällskapet och renarna inte minst hos de senare där håret reste sig längs efter hela ryggraden och svansen pekade så långt den nodde rakt upp i luften. Renarna kastade sig blixtsnabbt tillbaka, slet och sig lösa från ledarna och satte iväg i vildaste fart tillbaka inåt skogen. Den i sista pulkan åkande kvinnan, han ej så fort kastas ur utan följde med till närmaste öppna myr där hon lyckades kastas ur pulkan. En i samma pulka medföljande hundvalp följde med till skogs och blev aldrig sedan återfunnen. Spöket, eller synen, hur man vill kalla den, bestod denna gång av en i övrigt människoliknande figur, men den saknade huvud den med. Figuren försvann lika gåtfullt som den kommit för att visa sig. Ännu en händelse, där något övernaturligt tros har varit med, hade min sagesman att berätta från samma by endast någon dag före senast omtalade syn fick en lappkvinna som var på väg till byn på samma ställe sin körren av osynliga händer avselad seldonen hade formligen kastats av renen och denne hade till synes skrämd av någonting osynligt skenat iväg i vildaste fart in i skogen att märka är att allt detta här omtalade oförklarliga upplevts på samma ställe i byns omedelbara närhet. Ja, spöktåget i Jokkmokk får en att undra. Vad var det befolkningen från Nautiaur som idag har tre fastboende och åtta fritidsboende, såg? Och går det att dra en rak linje från deras upplevelse till den som vår lyssnare Max beskriver från 2000-talets Stockholm? Så här berättar han i historien Konduktören. Det här hände för cirka tio år sedan då jag var fullt aktiv graffitimålare. Jag var ute ofta sent om nätterna och utforskade okända områden i mörkret för att hitta bra platser att måla på. Jag har utforskat tunnlar och nödutgångar i tunnelbanesystemen under Stockholm bland annat. Så man kan säga att jag trivs med att lurka runt i skuggorna där folk inte ser mig. Det här utspelade sig en vanlig sommartisdag någonstans längs pendeltågslinjen ut till Märsta i Stockholm. Jag satt hemma, en 18-åring som var uttråkad i sitt pojkrum utan planer för kvällen. Klockan var någonstans kring tolv snåret men jag hade vänt på dygnet så mycket att jag var klarvaken. Jag hörde pappa gå och lägga sig och när jag hade hört en lätt snarkning från hans rum smög jag tyst ut genom ytterdörren noggrann med att inte väcka honom. Jag hade ingen direkt plan för natten men kom att tänka på att i Ulriksdal som var en kvarts promenad från mig fanns det en uppställningsplats för pendeltågen. Om man har åkt den linjen har man kanske sett det någon gång att det nästan alltid står något uppställt tåg där antingen för att de ska lagas eller för att det har tagits ur trafik. Detta var på tiden före övervakningskameror och rörelsedetektorer hade installerats på alla stationer och uppställningsplatser så de där tågen föll ofta offer för graffiti under nätterna. Jag bestämde mig för att gå dit och se efter om det stod någonting jag kunde måla på där. Jag promenerade på skogsvägar och längs löpspår och kom till sist fram– och där i den mörka natten stod det ett långt pendeltåg, endast upplyst av små lampor från uppställningsplatsen. Det var nästan lite vackert när panelen på det stora tåget glimmade i ljuset mitt i natten. Och på en av vagnarna i mitten av tåget såg jag en stor målning som någon redan hade gjort. Jag blev upprymd och glad och tänkte smyga mig fram och ta en bild- men den övervakning som fanns av tågen på den tiden var väktarpatruller som gick för att stoppa graffitimålare under nätterna. Så jag satt kvar i min skogsdunge en bit för att vänta ut dem först. Rökte en cig, lyssnade på ljudet av skogen och natten. På helspänn hela tiden. skannade med ögon och öron genom området för att snappa upp någonting avvikande. Något som kunde visa på att jag inte var ensam där ute. Efter kanske tio minuter så ansåg jag att det var säkert. Jag smög fram till det stora stängslet som omringade området till en del som jag visste hade ett uppklippt hål av någon som tidigare hade målat på platsen. Jag klev sakta genom hålet och tassade fram mot tåget, hela tiden på helspänn och redo med adrenalinet flytande genom blodådrorna. Man måste hela tiden vara redo att springa vid första, minsta varningssignal. Men allt förblev tyst. Jag lugnade mig, rätade på ryggen och gick sakt över spåren fram till pendeltågen. Det såg ut som ett stort stålmonster när man såg dem på nära håll och inte stod på någon perrong. Jag gick fram mot mittenpartiet av tåget där målningen var och tog fram min kamera. Först ställde jag mig och iakttog målningen en stund, förtjust av hur snygg den var. På andra sidan av pendeltåget hörde jag ett annat tåg närma sig, men det var inget ovanligt. SJ och Arlanda Express går hela natten. Men för säkerhets skull lutade jag mig ändå in mot pendeltåget så ingen skulle kunna se mig. Tåget susade förbi och samma sekund som det försvann hörde jag någonting inne i vagnen. Jag stod lutad mot jag kommer inte ihåg hur det lät, men det fick mig att trycka till. Jag kikade upp mot tågets sida och såg i ögonvrån en man inuti tåget. Ögonblicket varade bara en sekund, kanske mindre, och jag hann inte se hans ansikte. Men det hade definitivt varit en skepnad där inne. Den var så mörk att det var som att den slukade ljuset omkring sig. Men jag tyckte mig se att figuren bar en konduktörshatt. En sån där klassisk med skärm och emblem. Det kom ett annat ljud från andra sidan. Jag tittade dit men såg ingenting. Plötsligt hade jag fått upp pulsen igen. Och när jag vände mig tillbaka var skepnaden inuti tåget borta. Jag klev försiktigt upp på en av de små portabla trappor som brukar finnas vid dessa uppställningsplatser och kikade in genom fönstret. Från fönstret såg jag nästan hela vagnen, men den var helt tom. Ingen hade kunnat smyga eller ta sig ut därifrån på så kort tid utan att jag hade sett eller åtminstone hört det. Jag stod kvar så ett tag och försökte komma fram till en logisk förklaring till det jag hade sett, men misslyckades. I magen kände jag någonting knyta sig. Jag tog ett par steg ner för trappan, vände mig om för att gå– och kände en iskall bris i den varma sommarnatten som fick håret på mina armar att resa sig. Det räckte för att min puls skulle skena. Jag sprang halvt panikslagen över spåren igen genom det uppklippta hålet i stängslet och kände hela tiden att någon förföljde mig. Som om detta någonting som förföljde mig bara var en meter bort, snart i kapp. Jag hade aldrig varit så rädd i hela mitt liv och jag sprang som en galning. När jag hade kommit en bra bit bort kollade jag bakom ryggen igen och såg ännu en gång samma skepnad. Den stod vänd mot mig och på något märkligt sätt verkade den insvept i skuggor i den upplysta förarhytten. Jag har aldrig riktigt vetat hur jag ska tolka den här upplevelsen. Kanske såg jag fel... Eller så var det någon personal kvar i tåget. Jag hoppas i alla fall att det var så det var. Men i efterhand har jag hört en hel del historier om hur folk dött vid liknande uppställningsplatser. Både arbetande personal på plats eller sådana som jag som springer på spåren på nätterna. Jag har aldrig trott på det övernaturliga. Men det var något den natten som gav mig en känsla jag aldrig upplevt förut och aldrig igen. Något jag inte kommer kunna beskriva. Jag bor fortfarande längst Märsta linjen. Och varje dag åker jag förbi platsen där det här hände. Och även fast det gått flera år sedan dess tänker jag på det varje gång pendeltåget svishar förbi. Det var konduktören av Max, med en historia om vår tids spöktåg. Och det kan ju vara på plats att säga att om du har varit med om någonting kusligt på ett tåg, oavsett om det är på pendeln, tunnelbanan eller regionaltågen, mejla oss om det på creepypodden.se. En annan sorts plats som ofta och gärna befunnit sig i centrum för kusliga upplevelser är kanske ännu ensammare i det vilda, ännu mer en ljuspunkt i natten, än vad tågen är, nämligen fyrarna. Det är egentligen helt logiskt att sådana här platser, så avsides och mytumsbundna som de är, blir föremål för historier. Och det visade sig att de är, både då och nu... Först i historien Spöksynen från Fyrtornet, signerad C.M. och inskickad till Stockholms-tidningen. Nedanstående händelse ägde rum för många år sedan- Omkring 1905 vid en av fyrplatserna på Upplandskusten Fyrplatsen ligger långt från land och många är av de fartyg som gått under på undervattensreven kring skäret Det var en vacker sensommarnatt Havet låg blickstilla i nattdunklet och min morbror fyrvaktare A stod på fyrtornets altan och såg ut över havet Han hade vakt till klockan ett då biträdet skulle avlösa Fyrbiträdet sov oroligt och när han slutligen tyckte att kamraten borde ha kommit för att purra ut honom tände han en tändsticka och fann att klockan var halv två Aj, kanske hade kollegan somnat på vakten tänkte fyrbiträdet och kom kvickt i kläderna och skyndade upp för den långa torntrappan I vaktrummet var det tomt varför biträdet steg ut på altanen där stod fyrvaktare A stirrande ner mot marken. Är du svärmisk eller har du nickat till? Klockan är ju närmare två ropade biträdet. Oj! Fyrvaktaren ryckte till som om han väckts. så klockan är så pass. Ja, ja. Kanske stod jag och nickade till. Tillade han och skrattade liksom smått för lägen. Du galen, du hade ju kunnat falla ner menade biträdet. Nästa dag berättade fyrvaktaren Jag stod på altanen Klockan var närmare ett Jag skulle ju ta observationerna vind och väderlek och grannfyrarnas sken Det var så stilla och lugnt Då hörde jag ett ljud som tycktes mig likna det som uppkommer då man lämpar kätting Jag lutade mig över järnräcket och tittade ner Där stod nio man i oljerockar och sydväst och jag hörde deras prat som ett halvhögt mummel. I tanke att de var skeppsbrutna som tagit sig in till fyrplatsen ropade jag ner till dem men då försvann synen. Jag kände mig verkligen rädd så att jag liksom stelnade till. Vågade helt enkelt inte gå ner för den mörka stentrappan. Spola fram nästan hundra år och vi rör oss från en fyr på Upplandskusten till en gammal övergiven fyr halvt i ruiner som knappt ens längre finns kvar. Annat än som en gammal husgrund och så i minnena av platsen. De båda märks av lika tydligt enligt historien strandsböket, inskickad till Creepypodden av lyssnaren Jack. Den här historien utspelar sig någonstans i början på 2000-talet. Jag är ganska säker på att det var sommaren 2002. Jag var runt 10 år gammal och precis som vanligt tillbringade sommaren hos mormor och morfar i Småland. Just den här dagen hade vi tagit bron över till Öland för att hälsa på min mormors syster. Hon hade en stuga på norra Öland strax utanför Löttorp. Det var en varm sommardag och jag och min storebror lekte med min mormors systers äldsta barnbarn. Vi kan kalla honom Johan. Han var ett par år äldre än både mig och min bror och vi såg upp till honom. Han kände dessutom till den här delen av ön både utan och innan. Vi hade varit där ett par gånger tidigare och sovit över och han brukade alltid berätta spökhistorier innan vi skulle sova. Jag var visserligen alltid lite skrämd men ändå skeptisk till hans historier, det vill säga till den där sommarkvällen. Min mormors syster bodde i Sandby strax utanför Löttorp, och därifrån var det inte långt till kusten. Det började skymma framåt kvällen efter en lång och varm dag och Johan tyckte vi skulle åka ner till stranden och grilla ett par korvar. De vuxna tyckte nog det var en bra idé. Ett par timmar utan oss barn skulle nog vara tacksamt. Mormor skjutsade oss till Löttorp, där vi köpte ett paket korv och ett paket bröd. Och... Sen åkte vi tillbaka till huset, packade våra cyklar med maten och cyklade ner till en plats som Johan brukade grilla på. Den hette Dödevi, passande nog. Solen sänkte sig över havet och den kalla brisen från havet var det skönaste vi hade känt på länge. Stranden var tom, det var inte så mycket turister här. Mitt på stranden stod en stor betongklump, fyrkantig med en trappa upp som en avsats. Jag frågade vad det var och Johan svarade att det nog hade stått en gammal fyr där för länge sedan men nu var bara grunden kvar. En bit bort stod en övergiven trästuga. Jag minns att kalla korar kröp längs ryggen när jag såg den- för den var som hämtad ur en skräckfilm. Äh, det är nog ingen fara, försäkrade Johan och visade att stugan var tom. Den hade nog också stått övergiven i många, många år. Hela platsen kändes övergiven och lite kuslig. Men jag hade sällskap av både min storebror och Johan- så jag kunde lätt skaka av mig det. Vi gjorde upp en eld. Johan hade gjort det säkert hundratals gånger förr. För mig som kom från storstan så var det fascinerande hur mycket han kunde om naturen och friluftslivet. Vi grillade ett par korvar och satt och njöt av sommarkvällen. Solen hade nästan gått ner och jag tog fram en halv påse marshmallows som jag hade tagit med från huset. Det var då det första hände. Ja, jag säger det första för det var bara en av en rad konstiga saker som hände den kvällen. Vi hörde ett ljud. Ett ljud som om en dörr slogs igen, ganska kraftigt. Vi tittade instinktivt bort mot den där gamla trästugan, men inget syntes till. Dörren var stängd, precis som vi hade lämnat den. Det finns en del djur här omkring, sa Johan och viftade bort det hela. En liten stund gick när vi grillade våra marshmallows och jag kunde inte riktigt släppa tanken på vad det var vi hade hört. Och jag hann inte heller släppa tanken innan vi hörde det igen, den här gången ännu tydligare. Nu flög även Johan upp och gick bort mot stugan. Hallå, skrek han. Han såg sig omkring. Äh, det är bara någon som jävlas med oss. Eller något rådjur som springer runt. Han vände sig och gick tillbaka mot oss när en knackning hördes. Inte en duns, inte en smäll. En knackning. Än idag är jag och min bror oense om hur många knackningar vi hörde men det var i alla fall tre eller fyra tydliga hårda slag. På dörren till stugan. Johan såg sig omkring Det är någon där inne Han gick med tuffa steg mot dörren och öppnade den Vi såg honom gå in i stugan Han var nog där bara några sekunder Men det kändes som en hel evighet Johan skrek till slut min bror Och han kom ut igen Äh, det var ingen där Måste vara vinden som spökar sa han och skrattade till men det syntes på honom att även han var lite orolig. Efter det här var det svårt att riktigt njuta av kvällen så vi började packa ihop våra saker. Och det var nu det här andra hände. Ljuden kanske kunde förklaras bort med vinden eller ett rådjur men det som hände härnäst var svårare att bortförklara. Var är väskan? frågade Johan. Vi såg oss omkring. Väskan vi hade haft med oss att packa korv och marshmallows och dricka i var spårlöst försvunnen. Har ni rört väskan? Frågade han. Vi skakade på huvudet båda två. Vi hade ju suttit här hela tiden och betraktat Johan när han hade undersökt stugan. Okej, okay, vi får sprida ut oss och leta. Den måste ha blåst bort eller någonting, sa Johan och gick upp mot stugan igen. Min bror reste sig och gick ner mot havet för att se så den inte hade blåst ut mot vattnet. Jag satt kvar och reste mig sakta. Jag såg mig omkring lite och tänkte på den stora fyrgrunden. Sen gick jag dit och cirkulerade sakta runt den. Mitt hjärta rusade nästan. Se här i efterhand kanske det känns fånigt men jag kände verkligen en obehaglig känsla. Jag gick runt i andra sidan men såg ingenting. Sen började jag andas ut men det var då jag såg väskan. Uppe på fyrgrunden, precis ovanför det översta trappsteget, stod den upprätt som om någon bara hade ställt den där. Det är väldigt svårt för ett djur eller vinden att ställa en väska ovanför en trappa. Jag ropade på de andra och min bror kom springande. Varför har du ställt den där uppe? frågade han och puttade mig åt sidan. Han sprang upp och slet till sig den och kollade i den. Vi gick tillbaka och packade ihop det sista. Det märktes att han ville därifrån och jag var tyst. När vi hade packat ihop insåg vi att vi inte hade hört något från Johan på säkert fem minuter. Det här var inledningen på den tredje saken som hände den kvällen. Den som gjorde att jag aldrig mer kommer vara skeptisk till spökhistorier. Vi insåg att vi var tvungna att gå upp till stugan, dit Johan hade gått, för vi kunde ju inte lämna utan honom. Och dessutom visste ingen av oss hur man bäst släckte elden. Vi gick så tyst vi kunde upp mot stugan och sen gick vi sakta runt den. Vi såg in genom fönstren, men det var kolsvart där inne. Min bror tog mig plötsligt i handen. Det kanske inte är så konstigt i en sån situation, men vi var inte den typen av bröder som annars brukade kramas eller hålla hand eller ens röra vid varandra, så jag visste att han måste vara ordentligt rädd. Vi ställde oss framför dörren som var nästan helt stängd, och så puttade vi upp den. Den gled sakta upp och ett mörker kom emot oss. Solen hade gått ner vid det här laget, så det kom inte in något ljus genom fönstret som vette mot havet. Det var kolsvart Men stugan var inte så stor Så vi kunde ändå urskilja det tomma rummet Och vi stod kvar Med bultande hjärtan Så hörde vi plötsligt ett ljud Ett fräsande ljud Vi stod helt stilla Det hade kommit bakifrån Nerifrån stranden Vi insåg att det var någon Som hade hällt vatten på elden Och att vi måste gå om Johan Min bror släppte min hand och pustade ut vi gick ner mot stranden men såg inte till någon Det rykte från den slocknade elden Det var då jag såg min brors del av skräck Hans ansikte blev kritvitt och hans ögon dubbelt så stora Och jag följde hans blick upp mot toppen av den gamla fyrgrunden Och där uppe stod någon Det var inte Johan Det var inte ens en människa, åtminstone inte längre det var någonting som såg ut som en kvinna i vuxen ålder klädd i enbart en tunn klänning. Och den blåste som om den kände av vinden. Hon hade långt men slitet hår som hängde ner och hon stod och såg ut över havet. Men hon var alldeles vit, nästan genomskinlig. Jag sa ingenting och jag vet inte riktigt om jag ens förstod. Allt jag kunde göra var att se på och se på min bror och viska att nu måste vi gå. Han rörde sig inte. Jag vände mig emot kvinnan bara för att möta hennes blick. Hon hade vänt sig om mot oss. Jag kanske inte ens borde kalla det blick dock för där ögonen borde vara var det bara två svarta hålor och hennes käke hängde rakt ner som om den hade gått av. Det såg ut som att hon skrek men det kom inget ljud. Min bror fick äntligen fart i sina ben och han tog tag i mig- och vi sprang så långt vi bara kunde åt andra hållet. Vi vände av upp mot där vi visste att vägen låg- och så fort vi hade orienterat oss sprang vi tills vi såg hus, ljus och bilar. Först efter säkert en kilometer stannade vi- och halvjoggade tillbaka hem till de vuxna. Tusen tankar for genom huvudet. Vad var det vi hade sett? Vad hade hänt med Johan- och maten vi lämnade. Och cyklarna. Men inget av det spelade någon roll. Vi ville bara hem i säkerhet. Och när vi kom hem hade de vuxna samlats i köket. De stod runt en stol och på stolen satt Johan. Vad har hänt? Johan vägrar prata, skrek mormor åt oss. Vi visste inte vad vi skulle svara. Johan satt på stolen skitig och blodig. Han öppnade handduken de hade virat runt honom och över hela hans bröst fanns fyra raka blodiga rivmärken. Johan har inte varit densamma sedan dess. Vi träffas ibland men han har sedan dess aldrig varit på den där sidan av Öland, aldrig dragit några spökhistorier och han är aldrig samma glada och spontana Johan som han en gång var. Min bror och jag pratar inte om händelsen på många år och även nu när vi har försökt prata med Johan om det så får vi inga svar. Än idag vet vi inte om det var den vita damen som hade drivit Johan, vem hon var eller om något ännu värre dolde sig i det övergivna huset. Ni har hört historien Strandspöket av lyssnaren Jack, som inte är jag. Och i och med den ska vi röra oss mot poddens sista två berättelser. Och vi möter här en karaktär som vi hört om mycket förut. Ni kommer säkert känna igen honom, ni som har mött honom i era drömmar eller nattetid i sovrummet. Lyssna bara på historien Spöket vid Trosa kyrka från 1900-talets början, signerad Mia Credo, en av Stockholmstidningens läsare år 1938. Det jag nu först ämnar berätta tilldrog sig inte i någon gård utan på en kyrkogård men det kan väl ändå ha sitt intresse. Jag var en flicka i de första tonåren. Vi hade nyss flyttat i trakten och jag var på väg till mitt hem prästgården som ligger helt nära Trosa kyrkogård. Som varande prästdotter och van vid allt sånt tycktes mig detta inte något kusligt. Jag var alldeles fri från spökrädsla och hade lika väl kunnat ta en genväg tvärs över som jag gjort både förr och senare. Det var nu en mycket vacker afton och så månljust att man kanske kunnat läsa i bok. Kyrkan låg där vit. Man kan från vägen se hela dess långsida. Vägen går lite lägre än kyrkogårdens plan och när jag gick förbi gick jag fram till muren och ställde mig där med båda armarna vilande på den. Jag tänkte att om någon gick igen här nu så skulle man allt se honom bra tydligt. Och så gjorde jag något mycket dåraktigt. Jag knäppte mina händer och bad inligt till Gud att om det fanns något att se, jag skulle få se det. En kanske ovanlig bön av en liten flicka. Jag kan inte tro annat än att Gud bön hörde mig. Du typ plötsligt fick jag se en lång skepnad klädd i hatt och vid mörk kappa ansiktet kunde jag inte se komma fram vid bortre gaveln där sakristian är samt långsamt och efter vad jag kan minnas ljudlöst skrida av och an efter kyrkans vägg Jag kan se honom när jag vill Jag stod stilla kvar och betraktade honom Men efter att ha gått sådär en två tre gånger vände han plötsligt in på gången som ledde rakt framåt i hörn där jag stod. Steg för steg, närmare, närmare, kom han glidande mot mig. Och då blev det plötsligt för mycket och jag blev så oerhört förskräckt. Jag har väl aldrig sprungit så snabbt som nu. Hem, hem till de levande människorna. Nu kanske de skeptiska invända att det nog var en levande människa som jag såg på kyrkogården men det tror inte jag Det föreföll inte så Och när jag sen hörde efter bland befolkningen Så var det mer än en Som förklarade att de sett en gengångare där En manlig figur I hatt och svart kappa Jag minns att en person Sa till mig Önska inte att få se honom Det är kusligt Jag önskade det Aldrig mer heller Och aldrig mer har jag sett honom de talade om att det var en man som gjort någonting så att han inte sen kunde få någon ro. Jag vet inte. Jag bara berättar vad jag såg. Hemma i prästgården vaknade jag flera gånger av att det stod en grå skepnad lutad över mig. Det förefällde att vara en kvinnlig varelse. Men det var omöjligt att se hennes ansikte. Hon brukade ha armarna i kors över bröstet. En gång minns jag att hon satt på sängkanten. Första gången trodde jag att det var någon av syskonen och räckte ut handen för att ta på henne. Sen förstod jag att det var någon från andra sidan och brydde mig inte mycket där om. Pappa som visst såg mer än vanligt folk brukade ju säga att om ni får se något sånt så är det inte farligt. Ni har ju aldrig hört att något sådant gör en illa. Jag har sedan dess, under årens lopp och på olika platser, upplevat så mycket och sett så pass mycket som inte tillhör denna materiella värld att jag inte skulle våga tala om hälften en gång för vanliga människor. De skulle inte förstå. Det finns så mycket mellan himmel och jord. Mycket som inte kan förklaras. Här, där jag nu bor sedan i våras, har jag bara upplevt en händelse- som jag inte kan anse annat än som en glimt från världen på andra sidan förlåten. En gammal fru, som dog i februari förra året och som jag inte alls brydde mig om eller haft något vidare att göra med uppenbarade sig oväntat en morgon i min kammare. Jag blev mycket överraskad när jag fick se henne komma invandrande precis som i levande livet. Visste mig inte ha något otalt med alls men jag tror att hon kom till mig i medan det kanske inte var möjligt för henne att meddela sig med någon annan. Det var en sak hon bad mig om och jag lovade att uträtta det. Dröm, inbildning, tro kanske andra. För mig var i alla fall löftet heligt och jag gick att uppfylla det. Ty vad man lovar ska man ju hålla. Antingen man lovade till en levande eller en som gått bort. En som lever på andra sidan. Spöket vid Trosa kyrka av signaturen Mia Credo en historia vars ursprungliga berättade för länge sedan dött och precis som alla andra äldre historier i detta avsnitt uppläst av Ludvig Josefsson. En berättelse som kanske är det enda kvarvarande minnet av den som upplevde den som antagligen aldrig kunde föreställa sig att den skulle berättas så här 2018 i en podd. Men en historia som också ändå ekar i vår tid en manlig figur i hatt och svart kappa, så beskrev ju Mia Credo figuren hon såg. Och är det inte väldigt likt den gestalt som en mängd lyssnare gång på gång i mejl efter mejl skrivit till oss att de har sett, nämligen Hattmannen? Lyssnaren Nelly är en av många lyssnare som har reagerat på en historia i podden tidigare med igenkänning. Och låt oss avsluta veckans avsnitt med hennes berättelse. När jag hörde avsnitt 40: Har du drömt om denna man? Och om Hattmannen så kände jag att jag bara var tvungen att skriva detta mejl. Jag jobbade extra på ett litet äldreboende i södra Sverige. En mötesplats för spöken skulle man kunna tro, men under de fyra år som jag jobbade där har jag aldrig upplevt någonting i stil med övernaturligt obehag. Inte ens de sena kvällar du har jobbat. Det finns dock en del av de boende som har känt och sett både skuggor och skepnader. Och ibland har även nattpersonalen berättat om konstiga ljud eller företeelser. Men jag är en skeptiker. Jag tycker det finns naturliga och logiska förklaringar till allt. Men när jag hörde den korta berättelsen om hattmannen gick en kall kåre längs min ryggrad. För kanske ett par år sedan fick jag höra om farbrorn i hatten som vandrade runt på äldreboendet där jag jobbade. Han hade tydligen funnits där ett bra tag och flera av de boende hade sett farbrorn i sina rum om nätterna. Första gången jag hörde om honom fick jag det berättat av en av de äldre undersköterskorna som jobbat där länge. Det var nämligen så att en dam, närmare hundra år, varje kväll bad oss att stoppa om hennes fötter ordentligt- annars kommer han och tar dem igen brukade hon säga hon var dement och jag tog inte det hon sa på något större allvar men efter att jag hört om detta några kvällar i rad frågade jag helt enkelt min kollega hon frågade mig förvånat om jag inte själv hade stött på farbrorn i hatten än jag mötte hennes blick ännu mer förvånad och svarade nej och hon berättade då att fler av de boende under årens lopp vaknat mitt i natten utan direkt anledning och sett en skepnad av en man i hatt stå i hallen till deras små lägenheter. Alla boende beskrev samma långa man i hatt som bara hade stått i hallen och inte gjort något direkt illa, förutom att ta tag i fötterna på vår lilla dementa tant då. Men ett av fallen skilde sig från de andra, berättade hon. Det hade varit en visserligen gammal men pigg dam som hade flyttat in. Och med pig menar jag att hon inte var så förvirrad och att hon kunde gå utan problem. Första natten hon sov på boendet hade hon vaknat mitt i natten. Vilket inte är så konstigt när man har flyttat ifrån sitt gamla hem. Men hon hade vaknat för att hon kände ett obehag. Hon hade kollat runt i rummet och sen somnat om. Ännu en gång vaknade hon samma natt- och den här gången såg hon mannen i hallen. Hon låg länge och stirrade på mannen men kunde inte röra sig eller säga någonting. Och efter detta minns hon inte vad som hände men hon vaknade en tredje gång samma natt av att mannen hängde med huvudet över hennes säng och stirrade på henne. Han var nära henne men rörde henne inte. Den här gången kunde hon röra sig, så hon ramlade ut ur sängen och kunde ta sig ut i korridoren. Hon ropade på hjälp och nattpersonalen, som inte var långt borta, sprang fram till henne direkt. Damen var arg och ledsen och anklagade personalen för att ha släppt in en främmande och elak man på boendet och in till henne. Nattpersonalen förstod ingenting. En av dem gick in i damens lilla lägenhet och kollade runt- men hittade inte någon i hallen eller i sovrummet eller badrummet. Inte i garderoberna och ingenstans. Det fanns inte heller några öppna fönster i rummet. Men de hade en aning om vem det hade kunnat vara som var inne hos henne. Farbron i hatten, sa jag och fyllde i min kollegas sista mening av berättelsen. Sen satt jag tyst en stund och rös. Jag hade gåshud över hela kroppen- som sagt är jag en skeptiker och jag tar det inte till mig lätt eller påverkas av spökhistorier. Men det här var lite obehagligt. Ända in i det sista bad vår lilla dementa tant om att få fötterna omstoppade varje kväll tills hon gick bort för drygt ett år sedan. Och jag gjorde det med stor glädje och rysningar kväll efter kväll. Jag slutade jobba där för drygt sex månader sedan men jag vill tro att farbrorn i hatten stannat kvar. Så att det presenteras maya Ni har hört historien Hattmannen av lyssnaren Nelly. En påminnelse om att vissa figurer aldrig lämnar oss och att figuren med hatt och kappa är lika närvarande idag som för 100 år sedan. Vem det är och varför han aldrig vill släppa taget om oss det är däremot svårare att veta. Och frågan är om vi verkligen vill få svaret. Vi hörs igen om två veckor och tills dess